За процедурою комітету, у Вашингтоні округ Колумбія квітнуть вишні, і Грегор прія від літньої спеки. Він було звик до відносної прохолоди Лондона і тепер губиться від цієї незвичної переміни клімату. Це правда, що із зникненням часових поясів перельоти стало легше переносити, але для нього це все одно слабка розрада. Адаптуватись доводиться навіть зараз. Диск плаский і через це джерело денного світла. Полярні спалахи від акраційного диска всередині осьового отвору, як його називають учені, попри те, що ті слова абсолютно незрозумілі простим людям. Однаково росте і слабше, де б ви не стояли. Він перебуває в старомодному адміністративному корпусі періоду 60-х із комплексом залів для засідань в стилі суцільних 70-х. Меблі кольору паленої умбри з відтінками оранжевого, хромованими стільцями та копіями кандійського на стінах. Грегор чекає перед дверима, поки не дзумить зумер, та адміністраторка за своєї друкарської машинки IBM не гукає його. Заходьте, на вас чекають. Грегор відчиняє двері. Він готовий до можливого виробничого травматизму, але це далеко не найстрашніше в його професії. Сідайте, запрошує його Сет Брандл. Він голова відділу Грегора. Посірилий конторський функціонер. Значно вправніший у кабінетних інтригах, аніж кілерстві під час виконання завдань. Його прикриття, як Грегора, скромна посада в управлінні оцінки технологій при Конгресі. А по факту обоє працюють геть на інше відомство, попри те, що й те й інше, мають концептуально однакове завдання – виявляти технологічні загрози і душити їх у зародку. Брандел у приміщенні не сам, його представляють. Грег Замза, очолі на філіалу Лондоні, займається науковою розвідкою. Грегу, знайомтеся, це Маркус, цивільний консультант. Лисий німець із тонкими рисами обличчя всміхнувся і кивнув головою. Він вбраний в елегантний діловий костюм і носить окуляри в роговій оправі. Грегові не подобається із першого погляду. Маркус Перебіщик. Колишній шпик із штазі, який накивав п'ятами ще до брежнівських чисток середини 60-х. Через його присутність у цієї наради буде специфічний присмак. Марі Фокс. Він від Ленглі. Вітаю. Говорить Грегор, намагаючись усягнути астрономічний порядок, Критичної маси, яку тут вирішив зібрати Стоун, це матиме політичні наслідки. Адже контури, на які працюють Ленглі та Брандл, навіть не спілкуються, не кажучи вже про співпрацю. І ще один цивільний фахівець – доктор Саган. Грег киває доктору, худорлявому парубку з блиском у карих очах і довгими хіпанськими патлами. У Грега для нас є дуже особиста інформація. Правіддалі Брандл. Де що цікавеньке, прямо з Лондона. Грегу, будь ласка, без жерел. «Без джерел. вторує йому Грек. Він підсунув собі стілець і сів. Тепер, коли він уже тут, доведеться зіграти виділену йому Брандлом роль. Її він вивчив іще в літаку додому, коли знайомився із конфіденційною інструкцією. «У нас є безпірні агентурні дані, що росіяни мають...» Він прокашлявся в кулак. «Перепрошую, зіркає він на Брандла. Мені вільно доповідати інформацію рівня колекшн-рабі». «У всіх є допуск», – сухо відповідає Брандл. «Саме тому в шапці листа написано «Об'єднаний комітет». Зрозумів. Моє запрошення було напрочуд лаконічним. Грегор мало не випустив на волю зітхання, що, не то, промовляло. Мене терміново відкликали назад. Звідки ж мені знати, що у вас тут коїться? То чому ми тут зібралися?» «Вважайте це черговим колективним обговоренням», – говорить хитрий Фокс із Сиру. «По ньому геть не видно жодного завзяття». Ми тут зібралися, щоб зрозуміти, що навколо відбувається, тому потребуємо розвідданих із протилежного боку завіси. Доктор Саганник і все це мовчки вислуховував, закинувши набік голову, не мов би дуже розумний дріст, раптом повів бровою. Так, питає його Брандел. Ем, а ніхто нічого не хоче мені пояснити. Я вперше на засіданні об'єднаного комітету. Що правда, то правда, думає Грекур. Це взагалі чудо, що Сагана визнали політично благонадійним. Надто щиро він дружить з деякими російськими астрономами. Їх тут точно тримає за горло перше управління КДБ. А ще висловлював негласні, звісно, сумніви щодо поточної політики Держдепу. При Макнамарі такого робити категорично не можна. Це консультативна рада комітету, яка постачає інформацію зовнішнім бюро Центрального управління інформації від імені колегії авторитетних експертів, що представляють різноманітні розвідувальні установи. Нудним голосом пробонів Грегор. Якщо відкинути все це бюрократичне шумовиння, то іншими словами ми – це мудреці-дорадники, які вирішили піднятися над бюрократичними каналами зв'язку та постачати рапорти в управління оцінки технологій, що потім одразу лягають на стіл директора ЦРУ. Ми не ретранслюємо філософію жодного з управлінчих міністерств. Ми – дельфійські оракули, що каналізують нашу синергію без переваги жодної жодній сторон. Ініціатива сторін. Постала після кубинської кризи, щоб більше ніколи не дозволити жодному випадково збитому гурту аналітиків загнати нас у кут. Одне з процедурних правил консультативної ради комітету – включати до свого складу щонайменше одного інакомислячого. На відміну від куменяк, ми усвідомлюємо власну недосконалість. Грегор кинув гострий погляд на Фокса, якому вистачило розуму не роззявляти рота. «Ну, зрозуміло», – вагаючись відповів Саган. І з притиском продовжив. Того, що чому мене запросили, це єдина причина, навіщо мене викликано з Корнелу. Аж ніяк, докторе, видавив із себе Брандл, кидаючи неприємні погляди на Грегора. Перебіжчики з НДР мовчать, наче який розумака, мовляв, я вище ваших чвар. Ми тут зібралися, щоб обговорити стратегічні рекомендації нашим політикам, масштабно стратегічніші. Будівничі, позвався Фокс, ми тут для того, щоб обговорити наші альтернативи. Що як робити, коли або якщо вони об'являться? Розробити рекомендації для наших дій. Вас рекомендували ваші колеги по... Е, СТІ. Саган, не імеємо віри. Хіба ж це не очевидно? Питає він. Га. Не буде в вас ніяких альтернатив і вибору. Криво всміхнувшись, пояснює молодий професор. Хіба термітник веде перемовини з ядерною наддержавою? Брандвел подався вперед. Невже ваша позиція настільки радикальна? Ще ніколи так не було, щоб не лишалося простору для маневру. Нам відомо, що це рукотворна конструкція. Хто знає, раптом її будівничі досі живі. Хай би й мали зелену шкіру та шість очей». «Боже мій!» – саган зігнувся і затулив обличчя руками. За якусь мить Грегору торопав, що той сміється. «Перепрошую». Грегор озернувся. Це подав голос німецький перебіжчик «Вольф» чи як там його. «Гер професор, може ви поясните, що вас так насмішило?» Минає якась мить. Саган відкинувся на спинку крісла, подивився в стелю і зітхнув. Уявіть собі сингл відніл 45-ку з отвором посередині. Цей внутрішній отвір має радіус половину астрономічної одиниці. Це 46 мільйонів миль. Зовнішній край невідомого радіуса, але ймовірно дорівнює приблизно 2,5 астрономічним одиницям, тобто 245 мільйонам миль. Скільки наш дизавтовшки – невідомо. Цей смічні хвилі відбувається від жорсткого дзеркалоподібного шару на глибині 800 миль. Можна припустити, що його загальна товщина сягає 8000 миль. Це якщо його середня густина зістав нас тим, що ми знали про Землю. Сила тяжіння біля поверхньо з тією, яка була на нашій рідній планеті. І відколи нас пересадили на новий світ, і ми тут вижили, то можна зробити висновок, що це напрочуд сприятливе саме для нашого виду життя середовище. От тільки в більших масштабах усе відрізняється. Астроном сів на кріслі рівну. «Джентльмени, ви хоч уявляєте, наскільки могутніми до абсурду мали би бути ті, хто збудував цей світ?» «Що означає до абсурду?» Радше зацікавлено, аніж роздратовано, перепитав Брандл. Первинний аналіз виконав один мій колега, Ден Олдерсон. Чесно кажучи, думаю, він би тут вам краще прислужився, якби ви його запросили. Хай там як, а ось вам по пунктах». Пункт номер один. Друга – космічна швидкість. Заган показує кощавий палець. На нашому диску гравітація не зменшується згідно із законом обернених квадратів, так як вона поводиться на сферічному об'єкті, схожому на нашу рідну планету. Грубо кажучи, в нас приблизно така сама сила тяжіння, але щоб досягнути орбіти, потрібна значно більша швидкість. Разів так у насправді. Ракети, які могли долетіти до місяця, тут одразу валяться з неба, коли в них закінчується пальне. Пункт номер два, показує два пальці, площа і маса диска. Якщо він двосторонній, то площа його поверхні дорівнює мільярдам і мільярдам земель. Ми застрягли посеред океану, повного чужих материків, але гарантії, що тамтешнє середовище настільки ж сприятливе, маємо. Раптом ми єдиний крихітний оазіс в окоані інакшості. Астроном узяв паузу налити собі води та обвів поглядом стіл. А перспектива така. цей світ настільки великі джентльмени, що якби кожна сута зоря в галактиці мала по планеті земного типу, тільки одна ця конструкція могла б підтримувати населення всієї нашої галактики. Тепер щодо маси. Уся ця конструкція важить як 50 тисяч сонць. Скажу прямо, це неможливо. Від швидкого саморуйнування та перетворення на чорну діру її рятують поки що невідомі закони фізики. І сили відштовхування, чим би вони не виявилися, досить потужні, щоб витримувати вагу 50 тисяч сонць. Тільки на мить замисліться про це, джентльмени. У цей момент саган обводить очима навколишні погляди. Вони порожні, він скорботно хіхікнув. Я просто хотів сказати, що існування цієї конструкції суперечить природі і законам фізики, як ми їх розуміємо. І з самого факту, що вона таки реально існує, можна зробити деякі висновки. По-перше, наше розуміння фізики не повне. Ну, це, можливо, і не новина, адже загальної теорії всього ми так і не вивели. 30 років її шукав Айнштайн і так нічого й не знайшов. А по-друге, і тут заган раптом набув утомленого вигляду, від якого вмить зістарився понадміру, ми раніше вважали, що чужопланетний розум буде принципово збагнений для нас. Такі самі істоти, хоча б і з кращими технологіями. Мені чомусь здається, ви й досі дотримуєтеся такого погляду. Колись у 61-му на одній конференції ми вдалися до москового штурму і спробували припустити, до наскільки великих космічних інженерних проєктів могла б вдатися цивілізація, що скорила космос? І Фрімен Дайсон із Принстона запропонував ідею найбільшого будівництва, яке нам тільки спало на думку. Зараз для цього довелося би демонтувати Юпітер і перетворити його на підхожу для людей територію. Це мав би бути диск десь у 100 мільйонів разів більший від Дайсонової сфери. Але тоді ми не взяли до уваги фактор часу. Часу? перепитав спантеличений Фокс із Ленглі. «Час!» – підтвердив Саган, якось відсторонено всміхнувшись. «Ми дуже далеко від наших рідних околиць галактики. Хто б нас сюди не переніс, та не зміг аж настільки маніпулювати законами фізики, щоби обійти швидкість світла. Щоб подолати дистанцію від нашого колишнього місця розташування сюди, в наш новий зоряний дім у Малій Магелановій хмарі, світло знадобиться приблизно 160 тисяч років». Фактор часу ми встановили випадково, вимірявши відстані до великих перемінних сефеїд, як тільки врахували сув синьої частини їхнього спектру та прийняли той факт, що деякі з них повільно змінюють частоту. А вона змінилася дуже сильно. Наші найбільш обґрунтовані припущення говорять про 800 тисяч років, плюс-мінус 200 тисяч. Це вчетверо довше тривалості існування нашого біологічного виду, джентльмени. Ми – викопні рештки. Археологічний експеримент або щось типу того. Для наших викрадачів ми не рівні, ми для них предмет якогось незбагненного досліду. Мені невідома його ціль. Маю кілька припущень, але. Саган знизав плечима замовк. Грегор перехопив погляд Брандла, і той легко похитав головою, тримає язик на припоні. і Грегор киває. Саган міг здогадатися, що поруч із ним в одній кімнаті сидять вивідувачці циру та перебіжчих зі східної Німеччини але йому поки що геть не обов'язково знати про службу відчуження. Ну, то вже хай буде, як буде. Слова Фокса валяться у тишіне стіл, немов каміння. Але в мене питання. Що нам казати директору ВЦРУ? Пропоную почати з огляду інформації Collection рубі сказав Грегор і кивнув Сагану. А вже потім, коли підтягнемо по ній геть усіх, може й вирішимо, чим хвалитись перед директором.